بسم الله الرحمن الرحيم ثم <تصفح> قال السكاكي وشرطه من التخصيص وشرطه الا يمنع من التخصيص مانعون ماكدا لما السكاكي بالنسبه اند خبرش و چی تقدیم او تاخیر او میوده او تاخیر جایز وی او پرشکلی شم وی د تخصیص پر داد و شرط دی او کچره ده سره تقدیم الته کیدین شي مانع موجود وي یا کيده شي ہوتاي فرض نې کړن به تخصيص په كلام کې راتلې نشي اوس دغه پر مثال پيش کې دلته پر شر احرزنا بن کې د د پنځ باندې اغه مانع موجود ده تقدیم نام له همدې په دي کې تخصيص اغه نشي راتله د پنځ باندې په دي کې تخصيص نشي راتله ثم قال سققي وبيل دي لما سققي و شرطه او شرط دنا کیره د دې باب نه چې نه کیره کې کی تخصیص وی راکې ایو شرط جعل المنکر د پرد شرط د غرذولو د نکيري من هاذ الباب د باب د دې باب نه د اثر النجوانا چې د دې باب نه غرذولو تخصیص پکې پا پیدا کې وایته وایته بار تقدم او تاخير او دا کرنګ اعتبار د تقدم او د تاخير فيه پد نکره کې الا یمنع امنه عم من تخصیص دا چې مانع موجود نوی د تخصیص معرفه کې حضور ورته او د کله څخه مبتدا واقع کې ده شي او د دې کې تخصیص بنا کېره کې د تخصیص د پاره د غو په نسبت باندې تقدیم او تاخير جائز هم وي او پرسکريشن هم وي شرط دا ده, ده الله یمنع مانعن چې مانع موجود نه وي د دې تقدیم او تاخير نه پر کنه کې قول وکاله لکه د مانع د پر مثال پېښ کې چې مانع موجود ده قول وکړه رجل جاءني مثال اتفاقي لك قلت رجل جاءني مثال اعتراض نه دا غیر پر اتفاقي مثال چې تقدیم او تاخير په کې پر سکل شي رجل جاءنی متداسې وایي کوی چې رجل مختو هو ضمیر اصل کې فاعل دی او دات نه بدلوي یا تاکید بیا د اوراندې کېږي ورته کې تقدیم او تاخیر پر سکل شي چې معنی انشتا الا ما مرو د دې تکرير اغا تیر شمخ کې ان ماناه رجل جاءنی لا امراتن د دې معنی نه رجل جاءنی لا امراتن تخصیص الجنس تخصیص الفرد تخصیص الجنس دے رجلن جا لا امراتن یا تخصیص الفرد دے اذا مجید پیو پرد کرابند دے رجلن جا انی لا رجلان نو پده که تخصیص رات لیشی پده که مثال کی معنیہ موجود نہیں دے تقریری مخی تیر شو دون قولهم د ددکا عربو پده که معنیہ موجود دے پده که تخصیص نشی رات لی پده که نو تخصیص الجنس سره لی شي او نه په کې تخصسیص واحد تسلفر د رالی شي چې د ااهر زاناب د سپو غپ چې دا سپو غپول چېې دا را بند کې شر کې نه په خیر کې تی جو کې ینی دا د شر سره دی او د خیر سر خاص نهدي نو دا نشی شي او د یو شر سره سپیو غپول یو شر نه دوشرو درنو نه دا پکنی شي ک دی نو پدی کول کی نه تخصیص الجنس کې د شیون تخصیص سره فرق کوي نه د کې مانع موجود دي لہذا پدی کې تخصیص د تقدیم او د تاخير د وجنه نشی راتله دون قولیم شر هر رزانابن فإنه فيه مانع زک پدی کې مانع موجود دي تخصیص نہ <تصفح> ان اما على تقدير الاول حج بتقدير الاول بني لن تخصیص الجنس پګ نشی راتله چې شر لا خیرن داسې کې شر هر رزانابن لا خیرن <تصفح> اما على تقدير الاولي يعني تخصيص الجنس چې تخصيص الجنس والي نه فلي امتناعي د وجد امتناع د خبرنا اي يراد المحر دا چې يراد کړشي دا محر چې د غفون کې شي چې محر صغه د اسم پایله غفون کې شي د ويل کیږي چې غفون کې شي يا یا دشمني یا غل راړې کې دیوال باندې هنده دا محر وي کنه فالامتناع د دې مثال کې دا خبره ممتنع ده ان يراد دا چې موهر واغشت شر لا خیر نو دا تخصیص جنس شو چې غفون کده نه هغه د جنس د شر نه ده د جنس د خیر نه مله غیره نه مثلا غل ډاکو غیر نه ده نو دا ممتنع ده ویل لکه ان موهر لا یکون الا شر موهر ني مگر هو معلومه ده چې شر وي شي کوم شي سپي غفاي نه شر کې دي شي او بل شي نشي کېږي نبي چې هرځه دا معلومه ده صحیح شو نشر الاهرن تور په سی ضرورت نشتا چې خیر ته نه بيږي کنه د هغه ګومان زوک نه وي ته وو تخصیص اجازه کې چې مخاطب بل شن ګومان چې شر غپولي دي چې خیر غپولي نه تبع شر شر الاهرن الته کې دي شي دلته غفون کې د شر سپبل څخه غ شر غفای خیر نه غ پیدای خبرام ځه تر لګا نو نشو کې غفول صرف د شر د وجنکیږي غپون کې صرف شر ی غل غدو وغیره چې راشي نو ته د ان فنیش کول چې لا خیر نو تخصیص الجن قرات لنی شي خبرم زهن ان ترازی لئن المہر لا یکون الا شر المہرنی مگر صرف شر ی چې صرف شرین لا خیر ویل نشي ځکه هغه تر نسبت د مہر نگی اموهر کې دین شي نو داغه نت څنګه نپیږه یو شه ده پر یو وین څه به د شي ممکن به مخاطب ګمان کوي نو تب د اغه نفیو کی ځکه کې دې شي مخاطب زنهغه طرف ته ورشي نو ته تخصیص وکړه چې نه دی غپولی هغه نه او چې هغه غپاینا هغه کې دې نشي د غپون کې لہذا د اغه نفی صحیح نه شو چې تخصیص پیدا کړي شرن لا خیر لان الماهر لا یکون الا شر الکنو تخصیص نه تخصیص الفرد چې شر لا شرانه شر احرزنا بن لا شرانه یو شر سپیو غپول دو و درو نه دی تخصیص الفرد شو ان احر را او د احرار چدي د رنده په یو شر یو شر غپولی نو دی رب دا عرب کې چې دا جمله سو کوی نو دا اډو ذہن ته دا غ چې یو غپول ک دو غپل الکه سپی چل دې سپیو غپول سپی غپل سدی ابل منځ دا لګا نو دا رچازین ګری چی یو شر ده یو غلکه دو غلو غل پوره کډریو غلو غپل دا پکې څوک ځهن د نړیوالې دا خبره څوک نه کوي خو بس یو شر غپل نه نه کې یلکه یو شر غپل دونه رئیسه مخاطب دی وګنه درې غلونې څلور غلون نه په هغه کې د تعداد او د افراد اعتبار څوک نه چې تخصیص پیدا کی چې مخاطب ځهن داری چې دوش شرونو غپل نه تر لا شران یو شر غپل دوه نه دی غپل نو دې اعتبار خبرم ځه نن تر لگا و اما نه تقدیر ثانی هرچی تقدیر ثانی دی یعنی تخصیص الواحره چی تخصیص فردی دی په لنبوه دی د وجد الوالی د اعتبار نه ان مزان استعمالی دا غو موازی او د استعمال دکه ځکه کوم ځان د استعمالوم نکي ګومان د استعمالوم نکي دغه طریقې سره ال لنبوه تخصیص الواحره ان تخصیص د واحد د لور دی ان موازی استعمال حاصل کلام د موازی او د استعمال د دې ذکا تخصیص الواحد دیځه کیسه ګمانم نکیدې د استعمال لکه نه لا یو قصده زکه نشي کس کولای به په کلام سره ان المهر لا شران چې موهر یو شر دے او دو شرن دی لا شرن او د شرنه دی و هازه ظاهر او دا خبره په اعتبار د اور پندي انتهائی ظاهر ده اگر هم ځان ته لګنه نو دا په نسبت باندې به حال مثال پیش کو چې کلم معنی موجود وي نو بیا تخصیص راتلې نشي مطلب دا دی پنا کرے بعد هغه په نسبانه تخصیص راضی او پای کې په تقدیم او تاخیر پر اسکول شي چې کله مانع موجود نوي لک رجل جاءنی کی رجل جاءنی کی عدل تفشر حر ل زانبن کی پدې کې چون کې مانع موجود دی نه دې کې تخصیص نشي اوس پدې کې هنر او ایم مو کول کړي د دې کې تخصیص تا په کآ پی کې تسهیل دي خبره ځان دره لګن نو نور نو حیان بدې کوي یعجب بدې کې تخصیص شته ا دې وي تخصیص پکې نشته نو ظاهر متبادر چوغوري او دا منافع څو دواله کله کوي څه دي تنافي او منافات یو وشته پکې بل ویو نشته نو خديق خزيني دواله کې پیسې لکه تطبیق کوي شایغي وي چې شتن هغه په بل اعتبار وي او د چې وي شتن په بل نشته په بل اعتبار وي دواله کې دې تطبیق کوي نو د دې پنځ باندې خطا سو او دې وې چې نشته په گنیشتہ په غی وجهو اغه ذکر کله چې تخصیص په گنیشتہ په اعتبار د تقدیم او د تاخیر او د کخص تخصیصه چې کوم تخصیص الجنس دی یا تخصیص لو فرد دا په گنیشتہ اغای چې اثبات کئ اغه تنکیریا د پر تعظیم علی یاد تحویل علی د خطرناکالی یا د عظمت په راي وอัลته چې تفتیش به اعتبار الوسب نو تخصیص په گنیشتہ به اعتبار تخصیص نو ده د یوندی کی غیر د بل اثبات کئ د تناقض د فارا وحدت شرط پس شنو کی در تناقض څنګه هشتې وحدت شرطه وحدت الموضوع و محمول و مکان نو ده ټول کی وحدت په کار د دلته کی وحدته نشته قد قد و قد سررهها ویس قد سر دهها او تصري کړ په تاقیق سره مو تخصيسي ه په تخصسیص د د شرون سره حیصو په اغا ذا کې یا د د ووجات ته اوولوه چا تعویل ددي کو کلل د دما ااهر راضااب ما ااهر راضااب اللا شرون هغی په کې نپ او استثنا فغ طرق سرهسهکه دی اسبات کړ دی او د پهې نپ کلي د پاعتبار په یو شو ده شانه نورو وجه بیانې ماته په خپل باندې دا ختیب کزونی وجهه ارستور پسې نورم ختیب کزونی الفاظ ذکر کوي دا غین نور نورو فل وجه اس قد سرها فل وجه چې تسریک له امه په تخصیص د کول باندې نو تاویل کړي صحیح شو نو غای پنيز باندې تخصیص شته او دا پنيز باندې نشته نو تطبیق فل وجو پس تطبیق چي دی فل وجه فاستدبیق چي دی ورستو متن راضي تبزی او شان شر دغور پسسې بیا خبر دی دفل ووج یژ جمع وج چې دا بنه کول په ما د کول د موکې تخصسی چې کول د تفسیص کړی او بین کولې نه په ماند کول د سک چې د کول کلی دبلمان په معنی او من نه تخصی سره نو هغه وجه د جمع سره تزی او شان شردي به تنکې تزی د لول دي حالت د شرې تنک د وجه د نهکارت نه ایجااللو تنکې د تنکیر د پار د تظیم <تصفيق> و تحویل او دپار د خطرنا کوې لییکون اللمنا چې مانا شي شرروویمون پهځې او ااهر زاناباب لا شرون حیرون په یاکون تخصسیص نوایین او د هغې پنیبانې په ک سره تخصسیص <تصفيق> نوره تخصیص بلصف په کراغې صحیح ش نه تخصسیص د جه د نهکارت نه راغې او تخصیص دجه د تقدیم او د تخیر نه راغ او تخص الفرد او تخصص جنس په کناوي د پنسبانې تخصصې شو بلسب سره شو. او پتنکیر سره او داغه پنځ باندې چکم اغه من وکړی ر ناغه نپی د تخصیص الجنس او د تخصیص الفرد کړی ناغه اس ما پی د یو کړی حدیث بعد دبل کړی تعرض نشته نفرکونو نکيفا يكون عندهم یک فيكون بسکی د دې پنځ باندې د امه پنځ باندې تخصیص النوعین تخصیص النوعی والمان او معنی چې دی انما من تخصیص الجنس او الواحد معنی دا عام پنځ باندې عند سکا کې ودول کی والمان او معنی سره کې انما کان من تخصیص اول واحد نو هغه معنی موجود دي تخصیص د جنس نه او د واحد خدیب کزینی نظر کې پچا باندې د علامه سکا کې په کول باندې په باندې نظر کې چې دې کې نظر دې او سوچ ته د خبر د درسته نه ده نو دک امتن چکم دې و فيه نظر اذ الفاعل الذی والمانوی سواء فی امتناع التقدیم ما بقیا علی حالهما د دې نظر خلاصنه دغه دوه کول حاصل دکو چی مطلب داده چې د فایل با رستو فرسکول شي منوي تور دا چې کوم شي مقدم کړي د مبتدا نو د بترستو منوي تور فایل پرسکول جایز وي یعنی تاکید یا بدل د فایل نه بتاکي یا بدل ان فایل منوي تور د پرسکول برستو جایز وي دا فرض متا کړي تا کو خبر وي دا دغه دوه کول حاصله نو د و چې فیل معنووي هغه ته مقدم کول جز ګ یعنی تاکید او بدل فیل معنووي ته مقدمکل جز ګی او فیل لبزی ته مقدمکل نهجیز ګنی حالان کې دا دواه متن دي که فیل معوي دی ی د فیلله بدل دی یا تاکید دی دهغ مقدم کول چې تاکید تاکید د واخلی نو هغه به د فیل نروتو د فیل تاببی و تابع د ګه او فیل مضبود دی او د کرنې چې بدلی واخلې بدلتابېد او فایل مدبو ده نو تعبې بد مدبو نه راستي نه چې کله ته هغه د فایل تابو وې نو اغم فایل ده اغم مخکې کول نه شي که تایید ده او که بدل ده فایل هغه چې په خپل حالت باندې په تابعیت باندې بګي نو اغم نشي مقدم کول او فایل لفظي نشي مقدم کول د دې ډول کیسه پرک نشته بلکې داله سگه فایل لفظي کو د چا په زبان مقدم کیږي کی د کوفیانو په زبان دي دغه په د فایل لفظي فعليت منسوخ کیږي کی چې د فایل نن نسخه کې مبدا ته جوړ کی صحیح څنګه فایل لفظي نسخه کې کی منسوخ کیږي کی او مبدا دنا جوړ او, او بدل د اچ په نېزم بدل چي دي بدل فایل مانوي یعنی تاکید او بدل د اچ په نېزم باندې د هغه تابعیت نه منسوخ کیږي کی. صحیح څنګه چې د مخ کې او د نسخه کې د چا نه د تاکید نه او د بدلیت نه د دی ننسخه کې د د کویانو پنس با فیل لبزی تاکید موجود دی تا او د نوخ د سره اړو مقدم کوې نه اصل مسلا چې د فیل معوي کو فیل لبزی کو مقام شته په فیل کې به ظمیر مثلا زید قامري نو تا د ځای د فیلیت نه منسووخ کو فیت د ختم کو زید قامري کوو نو په کاه کې ظمیر در خلف مقام پات او نب کو مکان پاتې شو او که تا سلته مثلا دا کار وکړو چې تایم فایل مانوي یعنی تاکید د منسوخ کولو نو دا غاړو څو ځای مقام آیا بدل د منسوخ کو طبیعت نه خدم کو نو دا غاړو ځای مقام پاتیکي نه نو الکه چې کم د کم فایل منسوخ د فایل د کم پایلیت منسوخ کیدې شې نو دا غو مقدم کول بالکل ناجایز غنې حالانکه او کې کولم د باز علماء شته مقدم کول شي او چې د کم اغ فعالیت یعنی تابعیت نه منسوخ کیږي په لې تقدم جائز خبرم زهن ترا لگا دایي ځای مقام هم په پاتینا جېزګنې په دې کې سوچته خبرم زهن ترا لگا د دې دواړو کې فرق کول د اسه تحکُم دی د کې اړو فرق نشته د ځان فیصلې کولی په دواړو کې هیڅ فرق نشته وفي اي په مذهب الهي سکاکي النظر پر دې کې سوچته نظر دی اذن فاعل اللفظي زکه فاعل لفظي او مانوي او فاعل مانوي لکه تاکید شې ده او دا څنګه بدل شو تاکید لکان کوم ته کوم ته ناشو او رجلن جا انی کی جا انی رجلن شو رجلن دو ہوا زمیرنا بدل لے سوا ان دا دوارا برابر دی فی امتناع تقدیمی پر امتناع تقدیم کہ ما باقی ترسو پر جدا باقی وی علا حالهما پحپل حالت بانے اے ما دام الفائل و فائلن و تابع و تابعان ترسو فائل فائلی و تابع, تابع, تابع, تابع بل, بل امتناع و تقدیمی بلکه امتناع تقدیم د تابع اولاد اولاد ذکر دچته منسوخ کونه د ځای مقام نه پات کی او په دې کې چې رجواس کول کړي نه ده بل امتناع و د تابع بلکه امتناع د تقدم ته ل تاکید او د بدل د فاعل نه اولاد اولاد نو فتجویذ او جائز ګڼل تقدیم د فاعل مانوی دون لفظی تحکما دا تحکم د ځان پیصلی ګول دی او د ترجیب ترجیح وکول لمرجوح شی دا ترجیح وکول چا مرجوح شی وکذا اذكران تجویز الفسق تجویز د فسق جائز غن الفسق فی تابع بتابعی کی چہ د دی د پیلی معنی نه ختم کی تاکیدیت او تاکید بدلیت نه ختم کی مبتدا ته بوزید فسق نه مراد د او ذکران کی جائز د فسق پتابی کی چہ د تاکید او بدلیت نه ختم کی مبتدا کی دونل پیلی نه فاعل لفظی کی تحققا د عام د جانب فیصله لئن امتناع تقدیم الفاعل ذکا امتناع د تقدیم د فاعل لفظی ان نهمه هو د کوې ی دا خوشته خو کم وختې چې د فیل فیل اوګړو نه مخکېخبر هم زیای انت را نهله او که فیل نهته من سووخ نو فلا انتننا بیا اسما نه نشته مختات جوړه و کاه چې ویللی شي پی زیدون قامه في نحوي زیدون قامه دی کې ول شي ان كان ف اصلی چې دا په اصل کې کامه زیدونو د ف د مضید زی مخکې ک جوله مختران او بیا د زید منسوخ کله شه د فعالیت نه ختم کله شه وجو علم مبتدان مبتدا وګرځونه شه کما یقالک څنګه چې ویل کیږي پی نحو جر د قطیفه نو اصل کې دا سو نو مطلب دا دی چې ترسو ده فایل فایل غنې نو د کې ټک د امتناع موجود ده خو چې د فعالیت نه او بیا سم امتناع موجود ده بیا خو دا په فعلی لفظی کې کېږي په لړی معنی چې د خپل حالت نه او باسي د بدلیت نه څنګه بدلو تابع او باسي نه کومه لغزي د فعالیت نه قدم کې مقتضی جوړه بیا څه ایم کنه انشته صحیح شو که فعال فعال نه ده کنه فعال نشي مقدم کوله لکه د مثال په لکه کجر د کثیفتن ده اصل کې دا کثیفتن جردونه جرد زولته او جرد د کثیفتن صادره د پربدل له صفته او د ادارې د پربدل نه صفته وصف ده اوس دا جردون چې تا د وصفیت نه قدم بیا مخکې کول شي س اوصف تابې دی د موسوب د پاه مخکې کد نه او چې اوسستا دی د خپلې پیت نه ختم کوو مذاب کول شي مخکې د جرو کتیفتتن دی کو سریشي که نه کم ی کالو في جردو کتی پین ان جردن چې د كانه خللس د پتون سفتو په کو دی ما مقدم کړه شو ځ س پیتې من څوخ شو وجوله مذااپ نه مذاافکرول شو انتنا او تقدلی متاببع حالکو اتابیان م جمعه عليه نو فایل لفظی کې خود ته و چې د ترسو فایل فایل غني نو نشه مخکې کوله او کچري د فایلیت نه د ختم کونه بالکل مخکې کولې چې لک څنګه چې صفتیه د صفت نه ختم کونه بالکل مخکې کولې شي حالانکه دغه کې بالکل گنجائش تا امتناو و تقدیمه تابع کې دا اجماعي خبره ده دا اجماعي خبره ده چې تابع تاکید وعل معنوي تاکید او تابع او بدل ده بالکل نه منسوخ کیږي کی الا د ضرورت د په ضرورت شي کې د لزی منسوخ کو مخکه او اجما نوحاتله چې تاببعغ نه مخکې کېږ مګر د ضرورتی شری دژه نو دا پهغ امتننا بندې ته د حقکومون نه رسستوللی امتننا تکیم من پاییل امتننا تک متاب امتننا ت امتننا د تیم د تاببع چې د حالکو تاب حال کې چې د تاببعوالی م ما د دا, دا, دا, دا, دا خبر نه اجماع عليهلی نه چې په بندې الا بن عتب مگر په صورت د عتب کې په ضرورت شهر په ضرورت شیری کې لکه لاندې شی ورکړي کما په کولي عليه ك ورحمت الله والسلام نو اصل کې السلام ورحمت الله السلام ورحمۃ الله آتا سو غره اس رحمت الله السلام وکړه ابلم ځان تر لگا اصل کې السلام ورحمت الله السلام <متحدث> و رحمۃ ندا و رحمتو د ماتوفته او السلام و ماتوبن علیه اصل کی نو ورحمه الله جک ماتوب او محق کہ و السلام و دسکو دوستو ا دې و نه کړي نا کی توا په ګیو کې دا بین کاتی لیکلې نو جک ماتوبن علیه و ماتوب جک ماتوب علیه کو دا د وزن شری د وزن ورنا تابې ترسو تابې دې محق کی دې نشین دا السلام و دے دے. دا الرحمت الله چره دا تابې دې السلام رحمت الله إلا بالعدد ما جرفعتها بك بالضروره الشيري كنو په یو خاص تابع کی چې تابع عتد او د ورځې دو ضرورت شیری نه هغه کې دم راقدرې سختی دا. ده په تابع کی نو منع او هاذا منکول ده دې منع او هاذا مکابره نو منکول ده دې مکابره تن داس شیری ده یینه دا کل هغه بلا دلیل له منع او هاذا من ده د دی چې فا لبزی نه مخکې کېږي صحیح شکنه مقاهتن دا کل بلا دلیل د دا مقاه صحیح ش نه وال کولو او ب نه في حالت تديفا للی جاله یلزم خلو ز مخلوفاالان او هو محال تاپې او بلله شکال زی دغې جواب ورکې دا اللهمهڅکهې د طربه جواب داور کولی شي چې ګوره ف کی کې مونږه خبره ځکنه کوو چې دو د مخکې کوي شي ځکه که د مخکې کې نو فیل به خالی به پات بالکل وبا د نشي او د فعل معنوي په صورت کې چې تاکید دی يا بدل د marked کنو مدبو پاتې شي کنه امين ابره ځان درال یاني رجل ک دا رجلن تماح کنه جاء کې زميرو پاتې شو كنت تو انا تماح کې پ کومتو کې تو نمیر فایل پاتې شو دل بدل تا د تاکید لفظي په صورت کې فعل بالا فاعل پاتې کیږي او د تاکید معنوي په صورت د فاعل معنوي په صورت کې فعل بلا فاعل نه پاتې ې اشکال نه جواب ورکي دا اال دا دلیل پ شو د د الله سککی د طرپه نو ددي دلیل نه جواب کوي والکله او کوکل دلهمه سککی د طرپه بیا ان نه کې حالت تقدیمفاه چې په حالت د تقدیم د فیلې لبځ کې لب سرول کې لیژله م ان چې دا فیل ته مبتدا کې یل نو پهکه حالت ک یل زمو لازممیږي خلوول فعلې خالیواې د فیل عن فې د فیل نه فعل دپره فیل نه پاتې کې ووهو محال او دا خبره محالله د چېیکه دا محال ده نو ف لب کول محاللي به خلاف خللو ې تاببع په خلاب د خللو ې تاببی کې چې تاببع د مخکېکن نه مب پاییل پاتې شو پاسدون وال کولو دکه کول چې د فاصلدون داسې شو دیاس دا کولو ځکه فاس دی چې اصل کې تا پاییل مخکې که نه پ پای کې ظمیر پاتې شي پات نه زیدون کامه ک کامهته مخکې دا زیدون د مخکې کو نو کا کې ظمیر ته را اځمه خبردارل چې الله مسته کوي دا سچ ته حقیقتا کار کوي یا خو دا بس تفرض کا حقیقتا خدا سیا نه کوي کنه ادا فرس د فارزم نه نو اغه سده حقیقي تور دارنګ کار کوي چې خامخده خبره دي لازم شي خو اصل کې موخر پر موخر د دې موخر پر سکول جایز وي او د پرسکېشي یا بیا د مقدمه منل شي نه د موخر کړه نه د مقدم کړه صرف اعتبار به سره نه مو تابع نه خالیوالي دا غن ناراضي دا صرف اعتبار د متبر ده محض اعتبار تا کوي امر هم ځین تره لګن بخلاف الخلوه ane تابع فاسد ندکل فاسد لئنه هاذا زکا د ک حالوال اعتبار او محزن دا محض اعتبار ده لئنه هاذا زکا د ک چره د خلیوال چره اعتبار او محزن دا محض شه دي اعتبار اعتبار ځکه دککه زیدن کامه کې دزې صرف تا منلی دی چې د رست او بیا شو را مخک شي نو دا مخ شو دی اعتبار دی لازه په دک باندې اشکال نه را چې دا د مخکې کوو نو دل ته فیل فې نه شي د فیل لبځ کې او د صورت د ف معويې به فیلروست پات چې سره تا به ات مک نو دا ز اعتبار دی پلی کوورده کارنی شي کولی چې ته لازم وشي چیر د فین نه سمخ کېږي فایل مخ کېږي نو دغه اشکالم دغه په نسباندي دغه د تقریب په بنا باندې نه ځل ځکه اعتبار محضن زکه د خالص اعتبار کوله مسته